Leo tunajifunza kichwa cha somo kile cha Utumishi wa mwanamke mpendezao Bwana. Utumishi wa mwanamke wenye kumpendeza Bwana. Hii ni sehemu ya tatu kwenye habari za utumishi. Kwenye za mapenzi ya Mungu. Eh tufungue kwa maandiko, tuende kati kitabu cha Timotheo ripotoa ile somo. Timotheo wa kwanza maandgo Anasema hivi Kitabu cha timotheo wa kwanza Kitabu cha timotheo wa kwanza wa piri, tito um, Anasema katika timotheo wa kwanza wa wa tano Mustari wa tisa na wa kumi Anasema hivi Mjani asyandikwe Isipo umri wake umepata miaka stini haposi pona mpataka lakini ni sehemu ya maandiko naye anaanza kuambia sifa za huyo mtu naye amekuwa mke wa mme mmoja naye ameshuhudiwa kwa matendo mema ikiwa amelea watoto ikiwa amekaribisha wageni ikiwa amewaosha watakatifu miguu ikiwa amewasaidia wateswao ikiwa amefuata kwa bidii kila tendo jema e, mistari miwili. E, leo ni sehemu ya tatu kama kutagula kusema ya masomo yanayohusu mapenzi ya Mungu katika maisha yetu ka tu kidogo warabila ambao wamesahau kidogo ambao, au ambao hatufuatilia mlio sehemu ya kwanza ise, ya haya masomo matatu ya m, ya mfululizo ambayo Sema kwanza niongelea mapenzi ya Mungu kwa ujumla wetu wanadamu. Makusudi ya Mungu mnaita mwanadamu duniani akampa sura yake. Eh na Biblia inasema Adam na Eva wote aliwaumba kwa mfano wa Mungu. Sawa Mungu ana jinsia kiume lakini kama vile ambavyo mwanamke anamzaa mtoto wa kiume kwenye tumbo lake wakati yeye siyo mwanaume vile vile eh Eva naye anabeba taswira ya Mungu kwa sababu ni mwanadamu katika ukamilifu wa hawa wawili. Kwa hivyo makusudi ya Mungu kumuumba mwanadamu kuliko viumbe vingine vyote tofauti kabisa, alikuwa na makusudi. Sasa tulijifunza mapenzi yake, ana, Ni kitu gani alilenga, ni kitu gani hata leo kinapendeza e, ili e, ili kusudi atimie. Lengo lake la kukuumba mimi na wewe litimie. Nilikuwa ya Na hai haikuangalia kama huni ni manamuke ni manamuke Kufano kama abali kama za wakomu Watu wote wakolewe Ili haikuangalia kama huni manamuke ni manamuke Hata kama ngeomba kina adamu saba Wote ngewataka wakolewe wote saba Lakini eva adamu manamuke manaume Wote Haliwaomba kwa maumile tofauti Lakini makusuli yao ya kilohu ni moja Um. ndio kwa sehemu ya kwanza. Baada ya kwa kupita ukaona sehemu ya pili makusudi ya kumomba mwanaume akamtofautisha na mwanamke. Leo hii dunia inajaribu kuwafanya ni wamoja. Katika tani wake inawavalia sawa. Wananyoa wa sawa. Ukisoma katika kitabu cha 1 Korintho 1:11 Mungu alitofautisha hata kimo cha nywele zao. Katika itabu cha, cha cha cha cha kumkumbula 2022:5 akawa tofautisha hata uvalio wao. akawa tofautiisha hata baiolojia ya yao wanacheza kukifanya na wasiweza kukifanya. Kwa hiyo hakuwa haikuwa kwa bahati mbaya. Alikuwa makusudi na Biblia inaendelea kutuonyesha alikuwa na makusudi. Nani aliko pamoja nami? Amen. Soma nao. Tukaona makusudi ya Mungu kwa wanaume. Ni wiki iliyopita sio nikarudii wote. Leo tunaona makusudi ya Mungu kwa jinsia ya mwanamke. Mapenzi ya Mungu Na hakuna kitu kizuri kwa kweli Kujua mapenzi ya buwana wangu Na kujaribu kuyapitia hey. By the way Aya ni maubiri Mtanaza kaubiri nyambo uh, Inaweze siwe mia kwa mia kama alivu lisema ye Kwa sana ubinada mwetu umu. Lakini Ile taswila Ile picha kubwa iliyotoka kwenye neno na mungu Ile uwezo kaibishia Ili huwezu kaibishi. Siyo kusimu kwa bakile natio kiubini ni korekia. Mia kwa mia pani. Lakini kwa kubwa kuba nakitua katika. kweli ya mungu wa bayo. Kwezu kwa laloti. Kwa mwenu kisikia kuna. Naweza nikasoma wa mstari. Nataka wa biblia. Uli cho sema. Mtu yote nazaka kisikia kakile. Uli ufofanozi wangu. Naweza nikawenka vitro. Mablaabla ni maono yangu. Lakini, haite ondoa ukweli wa neno na mungu. Kwa fana, tutaona sema moja, haona sema simpi mana ume ruhu, mana kufundisha. Kani sani kwena mbela kawa marimu, kwa neno na mungu. Hiyo, haijarishi kama nimefafanua, nyu, chini, kulia kushoto, neno na mungu li nabaki virevi. Amina. Amina. Yes. Eh, neno na mungu li nabaki virevi. Kwa hivu, tume... Tumefungu, emtusome em, kutoka katika kitabu, okay, sita soma pari, unambu sita soma pari, ene tunasoma sana Biblia. Sio kwae, tuangu, tuchakupitiriza sana, lakini, hatuna upungufu wa maneno miyo yoni mwetu. Mi, mi, mi, mi. Tunoko tunakumuka, matayo kuminatesa nne, yesa nasema, jee hamjui kuamba yule aliwa umba, muanzo aliwa umba wawili, mtu mme na mtu mke. Eee. Eh. Kwa mba anawakumbusha Kwa Mungu katika hekima yake ya kuumba Alikuwa na makusudi ya kuweka jinsie mbili tofauti Kwa makusudi frani Na anasema Yani makusudi ni Nili kusudi familia na mijiweze kuwe leo hii kuna kitu kinaitwa Familia za single mother Misha Wana ujitegemea siwa kwa na wana Single father Siwa nyingi lakini sio mapenzi ya muu Siwa mapenzi ya muu Nakumba wemu, kristo na nisikia Ni mchana, ndogo Ni bibi, ni babu, ni kijana Ni mto yetu roti lile Usiwe na nia Na usifanye eh, Usitene mambo Yatakayo pelekea kuwa familia zenye mwanamke peke au mapenzi Nani Lakini kama mapenzi ya dunia, faida. Kuna faida. Kuna faida. Uh, kwa hiyo leo tunaona kwa nini Mungu akaumba hii jinsia ya pili. By the way, hii jinsia ya pili una kwa nini unaita ya pili? Kwa sababu ilikuja ya pili. Anasema Ni chama na mwanamke ni Lakini hapa Mungu hakukua na makusudi kwamba huyu ni muhimu kuliko mwingine apana. Hakuna jinsia muhimu kuliko jinsia nyingine. Haibu. Kila moja ina makusudi na mapenzi ya, ya Mungu. Jadi orang mohimus awas-awas naik le ningguin. Nenek opa majalah. Eh, nanti usah babu. Suka apa zaman gua naung balik, zaman naung macam ni, zaman naung kira kiri susu ningguin, macam ni saya kata nak aku pukul tu, susu ningguin okasa, zaman naung ke. Baru aku kampsa zaman naung, aku na hapa sio naomba kwa kawaida kwa jinsi dunia ambayo imeingia katika kitu kinaitwa mfumo wa feminism mfumo wa siji haki za wanawake jinsi jinsia unahamia huko hapana si tunahamia kwenye mapenzi ya Mungu ya awali hmm. tunu kana, tuki, tuki, tuki sema mje, na Mungu anatuelekea nyenye matai kwa hivyo inaonekana tuki tukisema nje yaneno la Mungu katika nyingine bila siku Matai 4 Matai 19 samahani mstari wa 18 anasema hivi Akajibu, akawambia Mataku mna tsa, ne Hamu kusoma ya kwamba yeye Aliwaumba mwanzo, aliwaumba mtu nume Na mtu mke Akasema kwa sababu hiyo mtu atamuacha babaye Na mamaya atamba tana mke Akasema makusudi ya mwanzo kabisa ya mungu alikuwa ni, kuwa na jinsi mbili Na zina, alikuwa na makusudi naazo Katika Majukumu Katika Majukumu ni nini Sio kwa ajiri angu na wewe, wewe wamee Ni kifanya mambo kwa makusudi yangu Masha yangu ni kiafanya kwa jine makusudi yangu peke yake. Ni sifikiri ya makusudi ya mapenzi ya mungu kuneweka duniani Siwezi nikaona sababu ya mungu kuziumba hezi jinsi Kwa sababu sio si, si makusudi ya Yani ya makusudi ya kwangu ya kinyume na mapenzi ya mungu Lakini tunako rogu kwamba mungu tumekuja hapa sio kwa mapenzi yetu Basi tunajua mungu waliweka mapense yake. Anasema katika kitabucha maanzo. Mlangu wa kumina. No, sio mlango wa. Mlangu wa pili. Misana wa kumina nani. Anasema hivi. Wanya nifungue pari. Mwanzo. Mbiri kumina nani. Buwana mungu. Mungu hakasema si vema mtu huyo hawe peke yake. Nitafanya msaidizi wa kufanana. Wanya kumbi. ni makusudi Ya mungu. Kwa mba manamu ke wa manamu Ni magusuri ya mulu ulize Kiongozi mkubo wanchi ni nani Si rais Ni muhimu Sinio Ye Wasaidizu wa kwa kwa si mawaziri Wakwaza Sinio Ye Kipi bora Kwa na raisi bila mawaziri Au kwa na mawaziri bila raisi Kipi ambacho kitaenda vizuli Intikaenda bila ki Hakipo Sinio wote wanatakiwa kuapa pamoja hata kama huyu ni msaidizi wa huyu lakini jambo muhimu wao ni karibu ule ule wote nimetao mfano tu kwa jambo linaloreleka lakini hata katika mambo ya kila kwa hiyo katika hiyo hali ya usaidizi tutaiona baadaye lakini mtu angalia leo tutaona mambo saba kama tuliviona wiki iliyopita mambo siri mambo saba iliyopita mambo saba mambo na ume, anatakiwa ayatende ayapitia yaishi Kwa ya mapenzi ya mungu ya yee, kama wanaume Kijana kiume, Au kijana kiume ni wanaume mtarajiwa Binti Mwanaumke mtarajiwa Nuhu ni wanaumke mtarajiwa vipengele saba Amavyo mwanamke anaweza kamutumikia mungu wake Bila kuleta conflict Bila kuleta contradiction Bila kushindana na mapenzi ya mungu katika maisha. ndata gudi kwao okay mtafika huko baadaye mtende kwenye, kwenye kwenye kipengele cha kwanza kwanza kabisa Mungu haja mwanamkeu yeye kusudi aishi kama ambavyo hajamuomba wanaume alimuomba kwa makusudi kitu cha kwanza kabisa kini nianze na kusahihisha tatizo lilipo sio mapenzi ya Mungu mwanamke kuchunga kanisa au Kwa mhubiri wa wa kanisani Anayisimama kakubiria wa. sio mapenzi ya mungu. Na. Na nikasema. Na siyo mimi. Neno mungu nasipitisha. Hata ukisoma katika Biblia. kila manamke mungu yanapo kuwa. Nye mchungaji walire kanisa. Mubiri walire kanisa. Lazima. Kwa asilimia miyamoja. Kuingie. Uongo. injili ya uongo. Hata ye mwenye bila kujua Asilimia kwa miyamoja kwa miyamoja. Okay unazo kasema mbona wana pendeza wanaweza kavaa wakapendeza wanaweza kuimba waka nyimbo nzuri wanaweza kwa na, na kelele zikajulikana lakini ile maksudi ya Mungu ile core message ile ujumbe wa, wa Mungu unakuo umepinda asilimia zote kabisa mia asilimia mia moja eh, na anasema hivi hebu tueleke katika kitabu cha Timotheo Timotheo wa kwanza tangoo wa wa pili anasema hivi Sitaenda kwenye mistari mingi kwa sababu na mambo mengi lakini mstari miwili mitatu na mingine nitajuta mkao mdomoni inatosha kabisa kuthibitisha hoja Ti Mathayo wa kwanza mlango wa pili mstari wa 12 anasema hivi tunasema wa kwanza mlango wa pili mstari wa 12 anasema si mpĩ mwanamke ruhusa ya kufundisha wala kutawala mwanamume bali awe katika utuli Mwambia, mtana pokuwa kwenye, kufundisha na kubili, ana kwa pia, ana, ana la kutawana. Ni ya kai kambia toka inuka, atoka, fanya, ni ya na utawala fanya. Anasima, hizo, iyo kazi, hiyo simpi. Mwambia. Na anana msali ule wakumi na tatu, na anatoa sababu. Sikuwa mwambia, anamambia, anatoa na sababu. Mungu ni mungu mwenye utaratibu. anaitoa sababu anaitoa ni sababu ya sao kwa maana unaposema kwa maana maana yake sababu kwa sababu kwa sababu Adamu ndiye aliyeumbwa kwanza na hawa badai anasema kwa sababu Huyo alitangulia basi haweza kumtawala huyu awanza ndio sababu anasema wanaume ndio kichwa lakini je kichwa kinaishi peke yake kama sasa hiki kichwa okay, ukiweka pale kina kichwa sikiko juu hebu kiweke pale peke yake kama kitakuwa hai akii Kini baado haikiondo ninafasi kwa mba kitu Kwa inasema kwa sababu mana ume Kwa maana adamu ndiye liyumbo wa kwanza Na hawa badaye Ndiyo sababu sitake ya mtawale Asichukue na fasi ya kuchunga Na kufundisha kwenye kanisa Kwa sababu ya kuja na utawala na nikinyume Ilo la kwanza kwa indelea Na wa kuminane wala Nendo wala nikiumganishi Kwezu kwanza na sentensi katikati tukasema wala ha, Wala ni kulejelea jambo liro kwa kuongezea anasema wala Adamu hakudanganywa anaweza kusema kwamba huyo akihubiri huyu kama ilivyokuwa wakati wa Eva akadanganywa na nyoka vile vile na leo hii atadanganywa kwa hiyo ile eneo la mnyima mm -hmm. jevane Mungu atakua amekuwa mpendele amekuwa mpendeleaje kwa mpende, sababu watu wakishashindwa kupambana na Mungu wanaanza kukuataki wewe wa ule yubiri by sina na hiyo laienda Nasema wala adamu haku danganywa Ila manamuke halidanganywa kabisa Haka ingia katika hali ya kukosa Nasema ile hali ya kwamba halidanganywa tangia mazo Itasapabisha hakiubili hata lewa danganywa Na akise danganywa atadanganywa Niwa hifurisha mbasuma mawini ya ufurizo makajuzu Masewa hifurisha na tatu Habna makajana sikumbuki Mnika kandaliopita Yona sema madhabah injili wa ni eneo ambalo Mungu amemtengeneia manu. Kimuingiza mtu mwingine unakosa. Na familia, kwa so, sababu hapa ndipo tunapo hapa nafsi ya wanadamu inalishwa kwenye roho. Huku kwenye familia, kwenye nyumba, kwenye majiko yetu na kwenye nyumba zetu ndipo tunapo ndipo tunapoishi kimwili. Ndio sio? pale kwenye mwili mungu akampa mpa manamuke Mwanaume ukingia pale umekusea hutashinda shinda hata kilu Kwa hiyo yale makusudi ya mungu Anginza kusema kwa maangu wanyo uyu adamu ya mungu pekiyake Kwenye mumbi wa dugo zake watani Wawe saba wa, wa, wa, Wako sito ya wawe saba Haka una tosha Wote watashindwa kuweza kufanya kazi hii Ya kutunza miili katika familia Haka mumba wewe Mwanaume unazuka kuchukua nyumba yenye uchumi wa shininge uf uf uf kampa manau au ni musimamizi kwa hata kwa muezi umoja muezi umoja wale watu watu wa kufanja ha? hata bila era kuwaribika hany yani bila kuzipereka tuku kwa utaratiba siwa uweza alafu chukua elfu sabini mbe manamuke inye nyumba itafika salama mwaka muezi musimu kwa so hanyene wala Dio, amém. É, Dio capis. Mas quem iria para o mundo com mungu, mungu nasce, mas simpi, simpi, rugosa, simpi, kibana. A seja, a cadanga no caminho da. Eu hei nasa qualquer dia, assim me a minha mãe, alipokuwa anahubiri anawakosesha kanisa lake si Siku, si kwenda kwenye ufumo si kwenye kitabu cha cha nyakati wa kwanza atalia alipokuwa anaongoza Israeli yote ikaharibika of course na wanaume anahubiri wanakosea kabisa wengi eh kama vile mbaku vile vile na wanafamilia anaongoza wanawake nazo zimeharibika ni wale ipo na yeye lakini yote katika yote mapenzi ya Mungu lazima yaheshimiwe madhabahu ya wanaume na na si wanaume peke yake kwenye Kuna kuna kanisa naume peke au Vile vile na kwenye familia wa nyumba. Ni nini utaratibu wa kula, nini wa ili kuzidi hai. Mimi ndo ninabeba roho bila bila roho bila miili roho nazo azifu zinakufa au zina zinarudi kwa mwenyezi kwa sababu duniani zimekosa pa kukaa. Watu wanaona sio mapenzi ya Mungu hata kidogo kwa mwanamke kuchunga kanisa, kuhubiri. Okay, haimaana kwamba asipeleke injili hapana. Hiyo sio huko sio huko. Ku, Shuko fundisha huko ni kuinjilisha tu. Na mtaweza kupeleka injili pale. Kama vila mbavo manaume anayeza kaenda, haka ka pika, haka enda hoteline, haka huduma na nini, haina shida, lakini nyumbani kwake, pare kwenye mungi, hata wezi. Hata kama angekua ni menedja wa hoteli. Huku kwenye hoteli anafalye na nina kina kina na kwama. Konitawafanzi, mlangu wa kuminane, vipi musu, mwono mwono mwono shasa kupike, mwono me, mekataya me sono, mwono mwono mwono mwono mwono mwono, mwono mwono mwono mwono mwono mwono Nwangu wakuminane, wakuntra ukaza 30 ane na sema vini. Wanawake na wanyamaze katika kanisa na wahubiri. Nichu walichosema. Wanyamaze wawe wasiki. Wawe wanafungi. Na nigeza kusema vili vili. Minapu ujaswala la mipango. Maki hapa na chokoro cha ro. cha ya chokoro cha, uzi, cha, cha mwini. Kule kule kule majumbani. ikiwezekana kabisa wanaume na wanyamaze. Lakini wa shirikiane wanaoka na wanyamaze katika kanisa maana hawana ruhusa kunena bali wati kama inavyotorati anasema hii kitu sio nimeanza mimi torati ya Mungu ndio alikuwa na, anasema tangia mwanzo Na anaendelea kusema nao wakitaka kujifunza neno lolote na waulize waume zao wenyewe sasa huyu anafundishaje wakati anatakiwa ana kumlisha yule mme wake Na hii na kutaka wewe mwanamke ujue ni mwanaume gani ama, ama atakuja kuwa mweza wako ana ana usa para fundir a neura mongu eva eu vou fundiar dar e fundi a vi baia o kama zuzu hora Sema manhã eu rega na camada doze he he cema cema vamos lá mamão vai mongu se o apal perigamos na sambaba na dunia safaz da duniã na dunia Asalnya mesti, tadi mereka kerja kereta aman ni. Dunia ni asalnya Ya, Si <laughs> na sio achi kuwa kipengere cha kwanza sio mapenzi ya yani wanamke hampendezi mungu kuakufanya isikazisau kubiri njiri kabisa ana ina na kama fresh ana na pata hela kama ndo biashara kila kwa na enjoy uma na nini na ni makosa kama mengi na baba na nataka kama kama kufanya uchawi na vitu hivi ukamu hela kukuona choko mbio kuna wana kuna pata hela eh hiyo kama ni, ni mla wake wa fedha aina le aina Lakini kwa mapenzi ya Mungu hapana hoja ya pili mapenzi sasa ya, ya, ya Mungu kwa mwanamke yapi maksudi ya kumleta kama mkamilishaji ni nini hasa na kwanza unazomwona mwanamke yupi na binti naye anaingia huko sio ndio mtiriko mmoja sasa so, anasema hoja inasema mwanamke awe Na familia hati mayake labda ni toto anakuba lakini hati mayake Mungu hakumumba kwa makusudi makubwa Hili kusudi sijuye aje awe na Na kariya frani Kariya frani ni Kariya ni ni, ni, ni ni fani Hakumumba kwa makusudi makubwa sana ya fani Hivyo yote ni matokeo Ni nyongezi Lakini kama hatakuwa na fani na Nia mzuya kuhundumia mjiwake Hampendezi mungu Hata kama hatakuwa na pereka sanaka ya milioni Na hata ipereka so era kani hiyo. Ivo. Ndoto gatikaya yote. Tusome katika yote. kitabu cha Timotheo wa kwanza. Mlango wa 5 mstari ule wa 10 na 4. Anasema yu? basi napenda hapa kwenye Kijems katu kwenye Kiswahili tunamwaje nani? Na ni manamke Lakini Kijems anasema wanawake sema basi napenda wanawake ambao sio wazee wakiwa bado vijana waolewe, wazae watoto watawale na madaraka nyumbani kule kuiendesha nyumba ni mapenzi ya Mungu kwamba utaishi utapitia huku na kini lakini kabla hujawa mzee unapokuwa bado kijana uweze kuwa na mji wako uweze kuwa na mmeo uweze kuwa na watoto uweze kuendesha mji kwa ataka mapenzi ya Mungu. Mji ni nini? Sio jiji la Dar es Familia. Ni mapenzi ya Mungu kabisa. Lakini leo hii ni nini? Falsafa za hawa anajiita siji ndio feminists. Ni nataka uh, wanawake wote tunataka uh, na wenyewe wawe na haki malori. Wana hakiza kuendesha siji Mwenokasi kasi. Wana haki. Yaani vitu vya kipuuzi puzi tu. Aya mwenye kwa mbe, uwe wame enesha luna, ameenda paka katanga si Kongo Maki Kongo ni kubwa, nasikia kuna katanga, si Ugo masi, kuna nini, nini Kote wakana kwenye, hawa ameenda dora zambi yao Uwa ametimiza mpenze haya mungu Bada naanza kaishi maisha mpenze ya mungu Akala kashiba kwa, bila kubwa Iyo ni kazi ya shetani Iyo ni kazi ya shetani Paka sasa tunamu vitu vyota mbago dunia ina vihubili. Vyote ni ma, sio mpenzi mungu Najua Sio jiamo jepesi Zaburi ya miyamoja Oke okay, timoseo mbili Tukua kwenye Tumoseo mbili tano Tululi pale pale kwenye timoseo Tumalizana timoseo tiongebe wa... Timoseo kwanza uyo uyo Tukua kwenye mlangu wa tano Tukajwa wapili Tukaruli wa tano Tukajwa wapili Masara wa kumina tana Nasema hivi Tumoseo wapili Baada ya kuwa zuu ya kwenye timoseo wa wa wa kwanza sio tumasema hapo tumasema wa kwanza mlango wa pili. Kwa mstari kumina 12 mpaka 13 14 baada ya kuruhusu wanawake asemaye asihubiri asimtayari wanaume katika ibada kati ya mtu gari hata nyumbani kwake akaja sasa akasema kitu ambao watu angetegemea wanawake afanye katika ile eneo. Mstari wa tana semaye wala wala lakini huko alipokuwa ametoka kuwazuia asifanye hivi asihubiri wasitunge si afanye nini anasema wala lakini. Unaposema wala lakini neno lakini yake ni kile kilicho sahihi Kitu kilikuwa hivi hivi lakini Ni hiki Walakini ata okolewa katika uzazi wake Numa pensi ya mungu Ntu kwa na jinsi ya kike Wakati fulani katika umri sahihi aweze kuwa na uzazi Numa pensi ya mungu Na nasema Ata, sema, ata katika uzazi wake Hana maana wame ata kwa Maana yake ni kwamba Uzazi wake Utaenenda vizuri Hata kuwa yuri Kila siku wana mukata kwa, kwa, kwa kisu Yuhi wanawake Ni sii section kuchana chana Hapu wakuna wakuvu wa uzazi Nani maneno Hata wakule uzazi wake Nani meyusikia maneno Nani meyusikia maneno Na, biblia nasema katika kitabu cha Zaburi ya miyamoja na eshirini na nane Anasema katika Zaburi ya miyamoja eshirini na nane Musali ule wa, wa tatu Anasema hivi Misikiza maneno Zaburi ya miyamoja eshirini na nane Tatu Anasema hivi mkeo atakuwa kama mzabibu Kazi ya mzabibu nini Kuzaa Uzaao Vyumba Vyumba uzao zumbani mwa yako wanao kama miche ya mizeituni wakiizunguka meza yako hivi mtoto mmoja wa sasa hivi wanao mzaa anaweza kaizunguka meza labda wanakimbia lakini anasema taswira ya Mungu pale ambapo kuna kuna familia nzuri mimi mungu mkataakuwa na uwezo kuzawa kuzaa watoto wakaizunguka meza ya bwana meza ya familia sio kuona uzazi junior akimoja kinakuwa ki naishi tu kama junior pekei ana kwa junior paka na zeka junior angalia hizo kato junior angalia hamna hoja ya tatu mambo ya tatu ma penzi yamu kuwa manu ma ut ma ishia ya manam kina penzi yamu na kumfanya gani Na uu namurudushia nini mungu wako. Kitu cha tatu. Muna mke. msingi wa familia. Hilo nimesha kisema manjini. Eh. Ni mungu mbaka na mleta muna mke yalikundua kwa adamu huku kwenye familia. Huku hali wanyama atifanya nini. Utawala wake huku nje akwana shida. Shida hikuwa kwenye mba yake. Atuwa ni hata kuna kitu chote kwa nifanyika pati. Kusama katika kitapu cha. Muna mke ndiyo msingi wa familia. Biblia nasema katika kitapu cha misali. Mlango wa kumi na nne Mthali wa kwanza anasema iti. Mithali kumi na nne Mwaja anasema Kila manamuke alia na hekima huijenga nyumba yake Mwengu ambie Lange haijenga nyumba Vitu vingia kitu kinachajenga nyumba ni msingi Na hili kusudi nyumba bomoke msingi unabomoka Anasema hili kusudi nyumba ni marike msingi unabomoka Anasema hili kila manamuke ya na hekima hui jenga nyumba yake. Bali ya liye mpumbavu hui bomoa kwa mikono yake mnye. Manamuke mpumbavu kukimbilia kutafuta taraka mahakamani. kwa manamuke mpumbavu. Ngana neno namu. Manamuke mpumbavu ha ha hakai kwenye nyumba yake. Tanyo namu. Hapa tunawuna. Huwezu, ukapata kwenye familia. Manaume kwenye familia, na ukuchuchua familia. Lakini, sio msingua familia. Yosababu, ukuchukua familia miyamonja, ambazo manaume ndiye mwenye kusiendesha pekiyake. Na nyumba za manamke pekiyake. Ukiacha mambo ya neno la na mungu, na nina kini, usalama wele nyumba, kula, kufaa. Zile za manamke, zitakua salama kwenye za manamke. Kwa soo ndipo, msingi mwenyeo. Usi, ukajiona kichwa sana, ziwa, haa, sasa como eu me enxuto agora, agora anima um bilheto nem a mim universo, animo agora com a minha coica rápido. Eu sou outro capa, ninguém me tu. Amiga Vitu, amiga de fazer a Vitu. Nem na cidade agora homem ou lá Na for sure. Swabo, tripou kia nem a Na kusudi yake. Vipi suma nimukua kumusana mmerichukia kwani. Maneno haya na wakwazi. Hana haya maneno ya siwakwazi. Tunapapana na dunia mbaye na wadanganya. Falu safa za dunia hii. Kampeni za kwenye siyasa. Tunataka kuminu wa mtoto wa kike. Sige tunataka wa nini. Vya vitu vingini ni kaza shetani. Wainuliwe, wanaume, wanawake wanauliwe, familia zini Lakini Jina rinapo Kuficha uharibifu, Hata kama ni jina zuri Tusema ni jina Baa <tose> Eh, kwa eh, mba Musingi wa Mtu menye kujenga nyumba au kuibomwa nani Kuna nyumba ime bomoka Usi tafuta manaume, tafte mana mba Do biba Lakini tu aamtu hane tu tu si biid tuurka tu kun yanaa sare kumi nagab sana aamtu ne ka tika kitab mlango wilebitaaf isu aasoma nana nana urisha aasoma rufsi rufsi mlango wa ata ku tu inyo watada watada watada taftana eni mara ku itaftu no taftana ka bla samayni paari kun kitab charusi samayni ziremi wakansa nabi rufsi mlango ni kitabu kifu pisana mlango aynim sare ni na watu wote walio kuwapo langoni na wale wazee wakasema si si tuma, na sisi tu mashahidi bwana namfanye mwanamke huyu huyo Ruth aingie nyumbani mwako kwa kama laheri na wale wawili walioijenga nyumba ya Israeli nyumba ya Yakobo baba mume wao Ile nyumba ya kubo na hile haiku jengwa na ya kubo kama ya kubo. Ni Ruthie, amini, ni Lea, na Laher. Ndiyo wa wa nyumba. Amina? Nasi mm -hmm. mawale wa uduo lejenga nyumba. Na tunapolejerea mfano wa nyumba ilio. Idoeleta impact katika maisha ya kikristo ya, ya, ya, ya wanadamu. Ni ule ni ile familia ya Ya Yaakov Yue lezaa zile kapila kumina mbi Kwa hizu noona Kwa hizu noona Ukiona ule msingi Ukiona ule msingi Ule msingi unanzo kwa bomo wa Uka Uka sibi Uka hizu Hoja ya Ya tatu wanawake watu wazima Wanajukumu jukumu la mabinti kanisani pamoja kwamba mhubiri mkubwa atakuwa ni huyu mwanaume ni uyu mchu, mchungaji wa neno la Mungu lakini wale wanawake wakubawa wanatakiwa wawafundishe kwa mi kwa, kirelezo, kwa mfano na wakati mwingine atakwa kwa maneno na vitendo yani uh, uharibifu wa mabinti Na au uimara wao usahihi wao utategemea atakaye ulizwa anakuwa ni wale walio watangulia wale wanawake. Ngoiwaambia hali haiko hivyo leo. Leo hi wanawake wakubwa wanaoharibu wa mabinti. Na nakubaliana nini? Eh. Anaenda nyumba yake na mshinda na yeye anahakisha wako mfata amewawanaofuata amewashinda. Ndio hao walioja tandaoni leo. Unakuta, ana mi kama ya kama ya bundi si bundi a, a, nani yule nani yule ego kisweteke nani Mwewe, mwe eh. mi eh, mikucha yake etsi eh, nikuwa na wanawake, wa na website na ma page nina <laughs> nina makalisa nakuwa uvadi mbaya unanzia nipa kambi tia naanza kidogo na wasiwa sana ngo parakina kishaona kulia tembea mapaja yako nje na ni mtu mzima lazima sina shida na mmoja nifaje ndio sio lakini ni kinyume Mungu alitaka hao walio tarulia wawe na mwenendo yenye kuwafundisha wengine iza kwa vitendo na mwenendo pia <todicilipia> na kwa kauli Miro. eh em eh, mtu somo kutoka katika kitabu cha Tito Biblia vitabu ya wachungaji namna ya kuchunga namna kuonyesha mambo Tito mlango wa pili. Basi yeah. Tito mlango wa pili some mstari kuanzia ule mstari wa pili. Au utaanzia wa tatu. Mm, pili sa tatu anazidi. Tito 2:3 wasome. Vivyo hivyo na wazee wa kike, hao ni wakuba. Wawe na mwenendo wa utakatifu. Wasiwe wasingiziaji, yani Leo wanajifunza wasingiziaji nini? ni watu wenye maneno maneno ni watu wenye umbea ni watu wenye nini? mipasho kama kama hayo wasi wasingiziaji hao wanawake wakubwa wasi wenye kutumia mvinyo mingi Nyingi bali wafundishao mema bali wafundisha kwa vitendo kwa mienendo ili wawatie wanawake vijana akili na hapa alikuwa anaongea na mtu wa kani, kiongozi wa kanisa Tito kwa hiyo nyingine anayoongea katika muktadha wa nini wa kanisani ya kuja huko mbera kaza, kutangaza na kuhubiri na kupiga kelele wakati mama supia kelele kazi yake anatakiwa wanapokuwa kwenye vikundi vyao mienendo yao majumbani wanapokuwa pamoja wawe niyo vilelezo vya mfano nzuri Eh hey. adema ili wawatie wanawake vijana wewe wamelewa wanawake wazee wanawakosesha sana vijana mabiki Wawatie wanawake vijana akili wawapende waumezao na kuwapenda watoto wao na kuwa kuwa wenye kiasi kuwa safi kufanya kazi nyumbani mao leo hii mwanamke ataka kabisa kusikia habari za kufanya kazi mbali Anataka haende uko wakaendeshe mwendo kasi Kuwa wema Kuwa tiwa umezao Wenyewe Ili neno la mungu listukani Ngo mbe Anamika siku kwa katika tika ini njia Hii ilio sema hundu Kufanya kazi mbani mao Kuwa wema Kuwa wenye kiasi Kuwa wenye Na nane na, na kuwa na Kualea watoto Na ni, ni Inatukanisha ina neno la mungu Kwa penzi ya mungu kwa manamu kenyaka. Ili kuweza kuwa msingi wa nyumu kufanya kazi kwa nyumbaya yake. Kwa kuwa nasihemu katika nyumbaya yake. Kuwa. No, na mungu kwa na, kwa, na, kwa mjini, unakuta na ingi, anaondoka nyumbani saa kuminamoja. anarudi nyumbani saa taku. Wako kwenye mungu, wanaendada wa na hili neno na mungu. No. Teni nye pesi kiasigani. Labna ziyo nye pesi sana. Lakini hatu kuitua maisha wepesi. Kumeitua maisha watakatifu. Kwa garama yote. <tipi> Minasema katika kitabu Charuka. Yesu. Ruka 27. Yesu alimambia wale wanawakei Yerusalemu. Haka sema. Misiniririe mimi. Hemu walirieni watoto wenu Na vizazivieni. ni jukumu la mwanamke kuwa makini na mapigo na uharibifu ma, wa wazao wake akawa ni mtu wa kuwaombea akawa ni mtu wa kuangalia maisha yao akawa ni mtu wa kisha kwamba wanaingia na kutoka salama na yeye akiwepa kiona maisha yao sikupata muda pale lakini baada na mambo mambo mengine pia sikupata muda pale lakini Atuwa eni wanaukewa Misini liye mingwa Wadudieni wazuz... uzazulieni Watu tuweni Kwa sababu wakati utafika ambapo watasema Heri matumbo ya sio Na matiti ya sio nyonyesha Nikowe wamewe minyakati hizi Sevi watu wanaona miheri Wasio za Hata akiza zaikimoja Akite junior eh. Kiaze Kiaze Kina kuwa kishoga mapema, kila weekend anakipeleka kufanya nini Kukipiga fashion makeup, kuki piga fashion makeup. Na chini kikisha kanae kikao na baadae kinao na ana, ana pakaji mdomo na chini kinaza pak. Mdomo, ana nakuota na chuo kime piga, yeye sana yes, piga mo kunua apa, chini kina piga baka shingo. Dunia semagati kita biche irimia, Tebu cha Jeremiah angwa tisa. Jeremiah tisa Jeremiah tisa ishirini masema. Mwamwe, wewe mama prototo ako aona tegemea kwa mama prototo. Mbe ba huu mama Jeremiah tisa shirini na Nyesi wapatirize kwa mambo hayo, asema na nafisa je, nisijiripi. Apana, unustari ni mga ni wangarevi zuri tena. Oke, enemia, enemia, enemia. Ehe, ni wanii angalie nisipokuani mipata lakini wakati ninayangalia kama sijaipata anachoongelea anasema anasema walilieni watoto wenu wafundishe mabinti zenu sio kwenda kuhang, kuzunguka wawe ni watu wenye wenye kusikitikia midi yao na familia zao kama kuna jambo lolote mbaya linaloza kutokea. Na Le, leo mabinduo wa sasa hivi ni nini? Ni kutembea katika video vya vi, vi, vi, vi, anasa Hasi anasema haya wewe binti ukalidayo Isaya 47 usiye na utaratibu usiyo na usiyo na aibu usiyo yule ambaye hujitambui tambui. lee ana kuombeleza wafunisheni aibu katika vitu vivu kuwa vinamtabanaisha maana mke wa kweli na binti wa kweli ni maisha aibu sasa hivi kwenda kapiga kikapitula kikapita kinaonyesha kila anayenaka tembea anakuwa kama chizi kabisa anakuwa kama chizi na kisuruna kikapitula chake cha Nani ko pamoja na hili nena? kwa sababu ya upole. Hapana. Ni vibaya sana. Uwezo ukavinenea maneno mepesi utakuwa unajidanganya. Eh. Yeye ni hoja ya nini? Hoja kwa sababu unaona nini? Sio wenza wa wanawake kanisa. Hoja ya pili tukaona wanawake kazi yake. Mone mapenzi ya Mungu adae watoto awe na familia Kona mapenzi ya Mungu mwanamke awe msingi wa familia yake na ikibomoka awe kisimama ni kazi ya mikono yake kwa sehemu kubwa na tukaona kanisani ni jukumu la wanawake sio kwenda mbele kuhubiri lakini awe vielelezo na mfano wa kuwafunda mabinti ili kusudi wa, awe na kichocheo. Na namba 5 ni utumishi wa mpendeza Mungu huo. Manamika na mtumikiaje mungu Sio kutoka hapo kuenda kama wakinanozimuhado Ukaza kuima njimbo za na iti za mungu Yani sio mapenzi ya mungu Kama hamta elewa Hamta kamu elewa tumeelewa Namba tana Wanawake kuafundisha watoto wao Yani hapo kuwa vielezo vye vyeelezo makanisani Nyumba, ya nyumba yao Wawe ni walimu wakubwa Kwa watoto wao Kwa mambo mema neno la Mungu wakati mwingine hata maarifa tu <tie> yakwahi. Eh. If you want really binti anajifunzea wapi kupika? Una nini? Keta ni kwenye kwenye kwenye chuo. Sasa kwa mfano kama mama hake alikuwa ndo anapeleka maroli ma, ma, ma Katanga atakuwa anajifunzea kupika kwenye roli. Ni kwa chochote. Huko tuna viondoni vidogo lakini vitu vikubwa hilo. Anasema Misali shina saba kumina tano Anasema hivi Tuone kazi ya manamike katika ku, Katika ukuwaju Wakiakiri Wayure wa, wa kijana Yure binti Yure mtuto wake Anasema katika kitabu cha Misali mangu wa shina saba kumina tano Misali shina saba kumina tano Anasema hivi Haa Wani miangalee baya Wani miangalee Shina saba Shina Tisa. Kuminatano Simbo na maonyo hutia hekima Bali mwana alia achiriwa Humuaibisha mama yake Ivi mtu nasu kabi, ukaibika na kitha mwacho husikinacho Kwa ruka nyingilu kiona mtoto nimeharipika ndo kuwa teja Nime li lishoga li, li Linasuka suka, suka. Manakwambia anaya ibika ni mama liemza mas o acumula, a não é que ele funciona o tato acoçou Baba na Baba né na Jocume é leo hii leu napiga I, me wa leo wa mjini mas não me na angari o na Biri como a m Cin, então o mundo é o cujo isiwe chaka cha kujificha na na yana jukumu kila mtu kuna sehemu ambapo huyu ni wakwanza na huyu anafuata kuna sehemu nyingine ambapo huyo naye ni wawanza. Yaani kila mtu ana jukumu lake Maneno ya la Alio fundishwa na mama yake Mfundishaji wa huyu la miwele Kwa ni la miwele ndo ndo ukisoma vizuri ndo ndo seremani Farme Mwenye hekima Hii hekima seremani alifata kwa munu Lagini haikutokea kijiweni Ili tokea kwa mama mwenye kujitabua eh, Hanzima mausia alio pewa na mama yake Mwenye ni jukumu la vijana wala mama kufundisha vijana wao huyu kama huyu la mweli, jinsi ya kuoa mke mwenye kuweza kujenga nyumba au mwenye kubomoa nyumba kwa sana amemwambia anamstani mapina sema nini mwanangu tena nini maana wa tumbo tena ni nini maana wa nadhiri zangu usiwape wanawake nguvu zako wala moyo wako usiwape wale waharibu wa falme mweli anamfundisha namna ya kuwa makini ili kusudi ndoa yake mji wake uwe salama. Na wame, sika kama ni rahisi kwamba wanaume waweze kumfundisha mke wake, wanaume atamfundisha namna ya kuwa kichwa. Baba atamfundisha mtu wake kuwa kichwa. Lakini kuhabali habari ya mchumba yupi, yani baba anaweza kaona ana akasema aka, aka ah mbona kazuri tu kare Achukua tu hapo mwanangu, hamna shida. Mara shingat. Ah, sioyo shida hani. Mama kaangalia zana hapo hakuna mtu. tafuta mwingine baada ya kata runa na macho no no no no mamaka la miwili ni 10 akina mama kufundisha watoto wao misingi ya familia yao kwa sababu nae msingi ali aliishi ali, ali hoja ya 6 inasema kuhudumia watumishi wa injili kwa watakatifu pamoja na kwamba ana anafundisha ana, ana watoto wa nyumba yake Pamoja kwamba ana kilezo kielezo cha mabinti kanisani kule kama mfano. Pamoja kwa vio na kwamba anafanya vitu vyote hivyo ambao tumeviona na kuzaa watoto kwenye familia nani lakini ana jukumu pia la kama anavyohudumia familia yake, Anajukumu jukumu la kuhudumia watumishi wa Mungu kwa namna moja au nyingine. Kwa mfano, nani akanesha kutokea kuna tukio linalohitaji tu, ya aote. Ni jukumu la na mama kuingia pale. wakafanya ile ile kazi ile kazi anayofanya nyumbani okaileta na karibu sisemi kwamba ndio yule wala kina mama ambao wamedanganywa na manabii wa uongo waki wakipata kakuku wanaenda vipapatiwa anampa mume na watoto wao vipaja na vidali wanapeleka kwa manabi sio hiyo unajua katika kweli yoyote ile lazima shetani atafute uongo na kudanganya atatumia hiyo eh hey, mnaona sasa lakini sio alitoa maanisha ana maanisha kwamba Ni napo kujaswala la injili kuitaji msaada wa kifamilia labda ni usafi labda ni ni mapambo labda ni nini ni, ni kazi ya mwanamke Kabla ya kuja hapa mbele na na na, ni, na visurua vyake kaanza kuhubiri au visketi vyake vya kumbana uh, au eh awe katika kuwezesha injiri huduma ya <coughs> katika mazingira katika mapambo katika vyakula na nini huduma kama fazem o tu eh Aya mambo hizi ni kazi nyingi Ukio manamuke Unai hangaika hangaika Unashanga shanga, shanga Unatafuta una na gani Mpeneze mungu wako Nimesha kuambia hivitu Viko wazi Usifanyi vina mbavi mbuga ja kuitia Na hivi nivikuba, na Najee kama visifo kuwa na wenyewe Vitafanyo na nani Mpene katika Luka nane mbili Luka nane Mbili Anasema ni Uwe unawana wake pale Mstari wa pina nasema Tuwaze mstari wa kaza nasema Ikawa baada ya hayo alikuwa akizunguka katika mji na vijiji Akihubiri na kuitangaza habari njema ya famu ya mungu Nona kazi ya ukubiri anayifanya kristo na wana umeweza ake Haya tuje tuangani Wanawatu walikuwa hawa usiki So, sio anasema na wale tena shara walikuwa pamoja naye wakihubiri anasema na wanawake kadha wakadha ambao walikuwa na pepo wabaya na magonja wakaponywwa maana ke hao ni waliokolewa walio... pata mguso wa neno la msio wale mtani sio wakukodisha, sio wa kulipa fedha uh -uh. hawa ni wale ambao wamehudumiwa na neno la Mungu kanisani na wengine wanalihudumia kanisa. Wanawake wakaa wakala walikuwa napewa baya magonjwa. Nao ni Mariamu aitwaye Magdalena aliyetokwa na pepo saba na Yohana mke mkewe Kuza. Yohana ndo wanaitwa kina Yohani sikuizi. Waakili wake Herode na Susana na wengine wengi walikuwa wakimhudumia kwa malizao sio kwamba wachukue yakula vya nyumbani wapeleke huko kanisani kwa manabii wa uongo watu afenyeja huko au waandie huko ah -ah. lakini wana uwezo kwa makubaliano na wazao balance vitu wakahudumia pale ambapo nchini imetindikiwa ime kitu wale watu wakala wakawa na afya ili ushuje wakafanye kazi walioitwa Haunuunu tumishi mkubwa sana. Unaweze wa sana sana itafanya. Hata hapa. Usafi wetu. Mipango yetu. Lakini wakaji mgini habla. Tuna. Kuna watu ingine wazaka kufanya, Lakini kuna vingine wazaka mfanya wana. He. He. Hebe tuende. Tukua kwenye ruka. Tuliona na kumbuka pale. Tulipu wazia. Usali tunawaza nao. Timothiwa kwa waza. Tano. Tisa na kumi. Ala sema wajane wasi wakisha ishuwa nguvu wasiwe mzigo tena wa kanisa ukabeba kila mtu hapana anasema ukitaka ku, kuwa watu wa kanisa wanaohitaji msaada wa kanisa wao wamefanya mambo yafuatayo wamemtumikia Mungu alafu Mungu na yeye anakuja sasa kuwarejeshea kama nguvu zao zimeisha Emtu ende pale kwenye Timotheo ninataka kuiacha lakini wewe tuisome tena Tunagalibia kumaliza Mebaki zasimbuke. Timotheo wa kwanza 5 anasema mstari wa 9 anasema hivi, mjane asiandikwe isipokuwa amepata umri wake umepata like, miaka 60 naye amekuwa mke wa mume mmoja, utumishi mmoja wapo wanawake na opendeza Mungu kubadilisha wanaume kama nguo. Amekuwa mwanamke wa mume mmoja. Naye ameshuhudiwa kwa matendo mema. Eh, hey, yani Nimtambai uso kazima kwamba huyu ni Mbea, ni Kiukanjia ni mwezi mwezi ni mjanja mjanja ni ni ni ni ni, ni, ni, ni kicheche. Wako vicheche eh, eh, ni mtu mwenye heshima, amekuwa mfano, amefundisha mapinde, amekuwa mtu wa mfano wa msaada. Anaenda asemwa ikiwa amelea watoto. Unaona kwamba lilikuwa ni jukumu na mapenzi ya Mungu. Hajasema ikiwa amechuka kanisa pana. Huku nyuma anasema waze watawalao vema Wahesabio kustahiri heshima maradufu Hasa hao wajitabisha kwa kutubu na kufundisha unaona wanaume wanadaiwa kwamba ili kusubi waweze kulipwa hawa wao wamehubiri njiri lakini wanawake wawo wamelea watoto majumani Kwa sababu mtoto hata akilelewa vizuri nyumbani Kilo na kimwiri hata kuwa mwepesi kanisani ni kwa mtu antu sana. Leo hii tunahangaika ukutana mtoto afika kanisani unafikiri ametokea polini. Hasai kwa loroti, amesuka nywele, anaamevaa gezo kwa sababu hakulelewa huku nyumbani. Eh, ikiwa ikiwa amelea watoto, ikiwa amekaribisha wageni, kukaribisha wageni ndio ile kuhudumia injili kule. Eh, na ikiwa amewaosha watakatifu miguu, ani watu wa injili watu wengine watu wengine wa wengine Wana hawana chochote wanajitumia lakini kwamba kama kuna kitu chochote kwenye ile nyumba basi wale watu kuna kitu walifaidi kwenye hile familia ya mwanamke mwenye kumtumikia Mungu sio manyehubiri nje ne kwa hiyo naona vigezo vya utumishi ambavyo huyu mwanamke anavipata ikusudi Mungu ampokee kati kama mjane au mtu mwenye ambaye anahitaji msaada niwapo alimtumikia Mungu katika hizo vitu nilivyosema vyote na vinaaonegezwa vinaelezwa katika mstari moja na anameskia maneno ikiwa amewasaidia wateswao ikiwa amefuata kwa bidii kila tendo je by the way maisha ya wema na utakatifu tayari ni utumishi mbele za Mungu mkubwa kabisa yani hata kama utatoka hapa ukawa na kanisa kubwa pale ubungo ukawa unafufua siyo una undangai unafufua hata kama watafika 150 kama ni mungu mungu tapeli tapeli huna wema unapoteza mungu natiana kwamba hata cha mwisho kuchangia uchumi wa familia. hii muda Kuna maerezo kwamba kazi mkazi ya wanangini kuziwa peke ya kipana Uchumi wa familia Ukisoma katika kitabu stand up ali Kitabu jamisari mangu wa sasina moja Kwanzi ya kufuna ya mpaka 25 Anasema Anarecha chakula chaki utokea mbali Anafuma nguwa Anabaja nini nyumbani kwake wa honi nja Nyumbani kwake wa honi baridi cha baridi na nini Unamona kwamba ni mta mbae hayuko pale tu ili mraadi tu ah, Anakuwa na kitu fulani Anakijenga, anakizarisha sina muda wa kwenda huko ni mithali 31 nashahibili lakini kuanzia msara wa 14 koja kidogo ni ni ni ni ni guse kichodo sana sita sita sita kwa ndani mithali 31 tuone tabia za huyu mwanamke ambaye anatakiwa awe msingi leo yeye anakuambia kazi ya mwanamke ni kusaidia watoto by the way peke yake kazi ni siyo kazi ni kulea Metale 31 msura wa 14 anasema anafanana na milikebu za biashara kuleta chakula kutoka kutoka nchi za mbali maana ni mtu ambaye anafanya shopping ambazo anaweza kama fuata mbali anapunguza bei Kusevu matumizi huko ni kuzalisha kuliko hata ku, ku, ku, kuliko kuzalisha wenyewe eh tena huamuka kabla haijaisha usiku huapa watu wa nyumbani mwake chakula na wajakazi wake sehemu zao huangalia shamba akalinunua Hujifunga Nguvu, viunoni, kama mshipi, hutia mikono yake kwa nguvu, huona kama bitha yake ina faida unono kwamba ni mtu mwenye kusalisha. Na nani kwa papa janani? Kama mta kitoka kasi mwamba sijuye mapeze ya mungu na mimi ni manamuke ni binti, basi atakuwa na batimba ya hana masikia. Tuotumisha papa mbino kushuku katile ya Na semasante, kama wale nuhaya kakweli, tutie nguvu katika uwekwetu, baraki watu wako na le mazako zipwechu yetu, na hoti wanangupena. Baba, ton amouana, on te gante